Faham mtemi milango? Napoleoni wa Afrika alipania kujenga unyamwezi, akisha kuliisha sum na mjomba wakiyakafa. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, anayparityana kwa namba sifuri sababu tanu tatu. Sita sita, tano nne, nane nne. Instagram anatumia Dennis Mpagaze, mimi na itoa ananiasiriga. ジナラケリナンディコミランボナシオミランボ。デネシンパガゼナムイテミランボコザバブ、アリソマミランボ、ハイスクル、ナシオミランボ、バラ u ス。ハテイヴ a オ、ニムトウユレユレ、カソロ、モアディコ。チャムシングィ、トムジュエウユウマンバ、アリエゴマコファ、タングワフェ、ミアカミアモジェ、u マナモジェリオピタ。アリコファ、モアカ、エルフモジェミアナネ、テマナネ、 Baada ya kuzaliwa mwakelifonji mianane rubaini pale ikonongo. Hakaitua jinalake mtila kasanda. Hilo la milambo alijipachika mwenyewe wakati ya na mazoea na wangoni. Ni mtoto wa mze kasanda na bimwasi mpela. Mjuku wa mtemikasele muhofu. Alieishi miaka miatatu baada ya kuzaliwa mwakelifonji mianane shirini. Na kufa mwakelifonji mianane shirini. Huyo babu aliongea aki watumboni kwa mama yake na wala hakunyonya. Milambo alikuwa mfanya biyashara mkubwa kwa ukanda wa mazi wa maku hadipwani. Akidiri na pembeza ndovu na watumwa. Nikupitia ambishe hizondo akakuta wa arabu wa kifaidi rasili mali za wanyamwezi. Wakati huo wa arabu walesha ifanya unyanyembe mali yao maana waliweka na liwali wawo kabisa. Aliitua Saidi Bin Halafu wa rabu walivuwa jinga Walioa na waswahili kabisa ilikuwa da kuamba wako kitu kimoja Na kumbuka Muhammad Bin Juma Yeye alijitualia mtoto wa mtemi fundikira wa unyanyembe Aliitua Binti Kalunde mama yake Tip Tip Hii ilikuwa ndoa ya kimkakati Zinafungwaga na wajanja Wajanja hawa ingi kunyendoa kwa mvutu wa viungo na sura maana hivyo endelevu. Huwa vinalegea muda mfupi baada kuingia ndoani. Wao wana vutu wanafusa. Kuna jamaa nasema njia pekea kuondokana na masikini ni kuoa au kuolewa na kota jiri. Habari za kuingia kunyendoa kwa upendo na vumilivu kwa kujitundika kwa mtu mnye njaa. Ati mtafute wote utaishia kufa kwa preshaa. Maana lazima takugeuka tu kwa sababu utajiri haudangani Maskini hana hoja mbeli ya tajiri Yei anahaja Sina uhakika sana na nathariya hii Lakini nakushauri kama huje ingia ndoani Hebu ujaribu Milambo hakupenda kabisa kuona rasilimali za nchi yake zikiliwa na wageni Ndiyo maana alivope wa utemi ya kukata ushenzi kwa vitendo Ndiyo maana alivope wa utemi ya kukata ushenzi kwa vitendo Alipata utemi, akiwa na umri wa miaka ishurini. Akagundua kukata ushenzi peke yake hawezi. Akalazimisha mungano. Nakisha kujenga ikulo ya ikonongo na isila magazi. Alifanya hivi kukutumia jeshilake. Liliitua Rugaruga. Rugaruga ni sehem za heshima za umugabugabu. Zamani ukiitua hivyo ilimanisha wewe ni mwanaume wa shoka. Mwanaume wa shoka. Siku hizi mwanaume wa shoka naituwa jembe. Sifa moja, ya jeshi la milambo ni wajeda wake kula bangi na ugolo. Halafu kila mjeda alipaswa kuwa mkali kama simba. Hili kwa mwiko kushika nyama kwa mkono. Walitakia kunyakua kwa mdomo kama simba. Hili kwa nikosa la kugarim kifo kwa kijana kuonekana legelege -lege katika ncha unyamwezi. Basi buwana, kwa kutumia jeshi lake katiri kama hitra. Haliweza kuzivamia na kuziweka chini ya himaya yake karibu tawala zote za kinyomwezi, isipokuwa unyanyembe. Baada ya hapo, hakaanza kuwa banambavu wa arabu wa unyanyembe na misafara yote liopita katika himaya yake. Jama, halithibiti eneo kwanzia ziwa Victoria hadi bondi la ziwa rukwa. Hakuna msafara uliopita bila kibali chake. Kibali chenyewe ilikuwa kulipakoli. Misafara yote iliopita katika kipindi cha mwakilifunji mianane sabina moja na mwakilifunji mianane sabina tisa. Aliwatoza kodi. Kulikuwa nanji ya tatu zilizokatiza himaya ya milambo. Moja. Ilitoka puani kupitia ugogo na unyamwezi kaskazini kwenda Uganda. Ya pili ilipita ugogo. Unya nyembe kwenda ujiji na Kongo. Na ya tatu ilipita usagara. ウサングウキムウハディカレマズウアタンガニカウアラブウアウニャニエンベウォリムシャウシムテミムカシワウムシャンボリアミランボウムカシワウムケウァチフウムカウアイリングアリシカナミコノナウアラブウアカンダヤシラコンピンドウォフリカムウンザケハワンドウアナワケウトリウアンビワトウィシナウコアキリウアナムケウアナウアフィクウアクウドウム Wala hana wadui wakudum, yeye ana masla yakudum, na hiyo ndio maana yamashaya ke, utaki kaidi yaku kute. Mwaka elfu maji mianane sabina moja, wa Rabu kwamba sada wamtemimkasiwa na Henry Stanley, ambaye msafara wakio liko mizui wa na milambo kwenye ujiji kupitia urambo, walianda geishi kumkabili ya chini ya. Yeshilao lilikuwa na wajeda elfumbili miambili hamsi natano. Kati yao askar elfumoya na miatano wakiwa na sila za moto. Milambo alikuwa na yeshi elfumbili na miatano. Yani elfumoya raya na elfumoya na miatano angoni. Wakengia fronti kuatekini kizacha kazulu, acha waira bwatanikiwe. Wali dundu wa hadi maji wakaita ma. Milambo aliyifunzambi nuzakijeshi kuwangoni watabora. Walikuwa watuta. Walibukiyatabora bado kumchimbia shaka zulu. Ni wafuasi wa zangendaba. Historia yao ni tamkwele. Waita fute tu iko hapa apa kwenye channeli hi. Basi bwana, mtamini Milambo alikuwa ni mtoto kubadilisha changu moto kuwafusa. Changu moto zawangoni, yekufukuzwa saus ilikuwafusa kwamtamini Milambo. Maana changamoto nifusa kwa watu wenyakiri na msiba kwa wajinga. Mjinga hake kumbana na changamoto wanamuache ya mungu. Baada ya warabu kufanyomboga kunye lile shambuli okali, milambo aliwafuata hadi ikulu ya itetemia. Hakavunja vunja vitu pale ikulu na kuachapa makofi mawili matatu walinzo ikulu, kisha kaondoka zake bila kumgusa chifu mkasiwa. Wala kibaraka wakistani Stanley ili wakwasimulia wenzao, kwamba Milambo nihabari ingine. Milambo nihabari Kubwa, wekambali na watulaini. Je shilamuara budi kuwala hini kama mchakembelecha. Stanley kabla kipigo limwitemteme Milambo jambazi, lakini baada kipigo, akamwite Napoleon ni buna pate wa Afrika, alitoa Heshima. Hivi kwanza, unamjua Napolio ni buonapate kweli? Ngoja ni kupejiapu kwa uchache sana. Hui jamaa alikuwa kiongozo wa ufaransa na mbabu wa kivita. Haliitikisa dunia. Kuna siku walivamia mji mtakatifu wa Vatican na kumteka papapiusu wa sita, kuenda kumtupajela huko ufaransa. Katika hili jamaa alikosa adabu kabisa. Unamtia nyuma ya nondo wa baba mtakatifu? Papa alifia huko kifungoni, ufaransa mwaka fujimia sabatisina tisa. Alicho nifuraisha papa ni kuchagua kufia jela kuliko kukano na kuithelilisha imani yake. Watu anamna hiyo ni adim sana chini ajua. Lakini pia Napoleon aliwai kuingia hadi Afrika kwa zuhia waingereza kufanya biyashara za kishenzi. Nikipindi hicho ndipo, aliamuru sanamla Great Sphinx ilagiza livunjepua. Ili kufuta historia ya kuwepu kwa watu weusi pale misri, walio watawala na kwa tumikisha wa Yahudi. Napoleon aliyogopwa na mataifa yote. Hakipiga chafi ya mataifa yote lipiga mafua. Jamaa alipuingia karika vita na urusi. Alexandra wakwanza wa urusi. Aliona bora chome mji wake mkuu kuliko kurusu Napoleon ya uteki na kutumia. Kwa hivyo. leo hii mbinu zake zake vite za napoleon zinafundishu wakarika vio vya kijeshi duniani ndio mana stanley alivohona amapigwe milambo wakasima o、oh, huyu sindo yule napoleon huyu akala zake kona na wala hakurudi tena unyanyembe wakate anaondoka alipita zake ukonongo kisha kareke hadi ujiji mwa kelifunji mianane sabina moja milambo akaitangaze dunia kwamba yeye ndo surutani mkuu wa afrika Kuhasama kate milambo na warabu wa unyanyembe uliendelea kwa kipindi chote cha uwayi wake. Waliishi kama paka na panya, zubani kumeze. September mwaka ilifonji mianane sabina moja. Milambo alirudi kushambulia tena ngome unyanyembe, ili kuafuta warabu katika arithi ya unyanyembe, lakini marahi, haka shindua kwa sababu siku hazilingani. Halitandiku hakuwamini. Na kumbuka walizichapia pale kunya kijiji cha mfuto. Ilola ngulu wilaya ya uyui. Kijiji ambacho kuna mti ulioanguka kwa miaka mitatuka sima maghafra. Watu wakaanza kuchukua magome kwa ajili ya dawa. Wanaume kuminatisa ulio kunyo magome ya mti huo nguvu zao za kiume zikaongezeka sana. Ikawa tabu kwao. Tabora kuna mambo unaweza kuthani ni muvi. Kukumbe ni live yani, litokea mwakalfi mbili na kuminane. Hata hivyo, milambu wanasema, warabu walifanikiuwa kumtuanga kwa sababu, alingia vitani ya mielewa pombe. Tangu siku hiyo, akamua kuachapombe. Pombe sionzuri. Hasa kama unakili laini, maana ikiingia kichwani, akili zinalegea na kukuelekeza kutenda mabaya. Kuna jamaa aliachapombe bada kujikojolea ukweni. Mbora hata angikuwa mikuenda ukweni na mkewake wangejua na mna kuhuwa so. Wahenga waliposema subiri mvua ikunyeshe ndipo jikujole. Sijui walikuwa na mana. Gani? Wahenga buwana. Warabu walivohona wamifanikiwa kumtuanga milambo. Wakarudi kujipanga vizuri wakijua wamuhi lazima wamlekichwa. Wakanda jeshi kubwa. Jeshi lilojumuisha warabu wa unye nyembe. わら a u sangu。ジェシーランテミー、ムリマンドンベを i ぐんだ。ジェシーランテミー、シンバー、カウンガノをサウィラ。ナースカレイ、クトカウジギ、コサイディ、ビニマジイド。サイディ、ビニマジイド。アリレタジェシー、イルクリプザケサー、セ、クトカナナミランボ、a モウアムトトワケ、ソウディ、ビニマジイド。ソルタンはゼンジナエ。アカトマースカレイ、エルフタトウ、ワケシャクウチャカズワカマウントウアシュレアムシン g i waleochelewa namba siku ya mwalimuazamu katili. Ila shule za santi kayumba buwana, kuchelewa namba unakulamboko tazani unawurafiki na shetani. Gongeni cheers, tulio soma kayumba. Mtemi milambo, aliua kama wewe unavuwa mende chumbani kwako. Kuna siku wa fipa walijichanganya kumtorosha binti yake, we, revenge yake hadi shetani ilitimuambio. Binti mwenyewe alitoroshua na wafanya biyashara wambuzi kutoka ufipa. Milambo akasema hii ni tharau. Haka ambrisha vijana wake wawafuate hau wauza mbuzi. Wawatia dabu kisha waruli na binti yake na maliza uzote. Vijana wakamaliza kazi. Kisha milambo akasema wafipa waminikosea sana. Nitakuenda kwa vamiya na kwa piga na kwelea kaenda kwa piga. Tena likuenda yei mwenyewe na jishilake. Walifika lufajiri na kuchakaza ufipa yote. Ingawa, askari wa ufipa walijibu kwa mishale, mikuki, mawe na fimbo, lakini bado walikungutua. Mateka wote walifikishu wa mbele ya milambo, mithili ya buwana yeso, walififikishu wa mbele ya pilato. Milambo, haka amuru wanawaki wote wajawazito na watoto nye umre wakati wanyongwe, na waliobaki wakaondoka nao hadikurudi uliankulu. Brother ando mana nakwambia unapo mtaja milambo ujua unataja habari kubwa. Wanapo kwambia mzigo mzito mpe mnyamwezi, msifikiri masihara kwa sababu kimpa mangi atakuibia njiani. Wajerumani walipuingia tanganyika walifanya tafiti ni jamii gani inafaa kufanya na ukazi. Wakabaini wanyamwezi ni super. Walikuwa ni watu wanye misuri imara na nguvu za kutosha. Watifu na wavumilivu. Hawa kuwajeuri kama wakuria na wajita Wala wabishi kama waha na wavivu kama wazaramo na wadokozi kama wagogo Wanyamwezi waliweza kusafiri umbali mrefu kutoka tabora mpakapuani na mzigo mzito kichwani na mzigo ulifika salama Walibeba pembe zandovu, masega ya nyuki, ngozi za wanyama, chumvi kutoka uvinza kulekea ugogo Kwa ujesere huu niomaa na mwara buki la lipi jaribu kupiga na nao alituangwa kama karanga. Tabora weesikie tu miaka inyuma ilisifika kuwakuna majambazi hatari. Wengi wakitokea mita yangu mbalimbalo halafu nimiundi wanyevicha wakutoa. Ukiwauli za wanyamwesi wana kumbia hawa ninyevicha kutoka kigoma huo wanaandia training na kuwachopale tabora kuakwele ni tarudi tabora. Wakati Dennis Mpagaze yupo Milambo High School, sehem za kijanja zilikuwa national na cheyo, lakini piskali zilipadikana uswailini chemichemi. Gongoni, Bachu, Kanyenye, Kiloleni, Isevia, Kariyako, Mwanza, Rodi na Ipuli. Walitoroka shule na kwenda huko jioni wakila chipsi dume. Halafu enzi hizo meche kate Tabora Boys na Milambo Meni zilisisi muamji. Wakati huo mtangazaji marufu wa radio Tanzania ni benikiko, lakini nipi ya kuri kwa na shule au yui watukutuna watorobala, walishinda njema darasa wanazurura kuni mabehewo ya training na kuri kwa na shule sevi ya kuwashamba jamani tabora. Ukito kanjike dogo yamjuata tabora, njia yakwenda sikonge karibna seminariku yaki palapala. Utakutana na nayo irinayi tuakuihara. Hiki ndo kilikuwa kituo chakupumzika misafara ya watu mwana warabu. Na ndipo jeshi la milambo lilipo kusanya Cody. Cody walikusanya wajeda dadek. Kwi hara ndo ulikuwa mji wa zamani wa tabora kabla mji ya hujaamia ulipo leo. Kwi fuata arelia kati ya kuenda kigoma. Mwanza na mpanda. Kwi hara kuna miembe mingi sana. Inayozalisha maembe ya boribo na embe dodo. Boribo? Boribo? Zinaliwa kwa kunyonya nyonya yahe Hii miembe ilipandua miakelifonji mianane themanini Ikitumiga kama kia shiria chanjia kutoko nyanyembe mpaka ujiji kigoma Kutokea kalambo Wapagazi na warabu kila walipopita Ili wasisaha unjia wakatu wa kurudi Walipanda miembe kama dira Ndiyo maana hata mkolonia lijengareli toka tabora mpaka ujiji Hakifuata miembe hiyo Yakale ni dhahabu sana. Mbinu zaki zaki jeshi ya lizo tumia milambo kwa henyesha wa arabu. Ndizo wa lizo tumia jeshi letu kumtuanga idiamini. Ni ile mbinu ya kurudi nyuma nyuma kwa kujifanya umezidiwa. Halafu wa dui anengia kichwa kichwa unamtuanga. Agosti mwakelifunji mianane sabina tatu. Jeshi la sultani bagashi wa Zanzba. Likiongozo na amiri bini sultanu. Liliwasili unyanyembe tena, tayari kuungana na wenyeji wawo kumkabili milambo lakini wakaogopa. Bagashi yaka rudisha jeshi laki nyumbani kuhasira. Warabu, wakaenda kuomba jeshi kwa kabaka mutesa wakwanza wa Buganda. Mutesa wakwanza alikubali na kuanda jeshi la watu eluftisa. Hata hivyo jeshi hilo la kabaka liwisitisha msafara na kisha kurudizao Buganda bada kukosa maji ya kunywa. Waarabu wakau na hakuna namna zaidi akwenda kumbasulu na kamanda. Mwaka elfondi miyana nisa binatano. Warabu waliomba sulu na milambo. Wali kubaliana nini siju? Na chini wa sulutanibagashari mweki avikwazo vyabishara hasa vifaa vya kijeshi milambo. Hatayevu milambo hakusalim ambri badala ya kile vipata vifaa hivyo. Kuanjia zapanya kwa sababu yema alikuwa na pesa. kuona hivyo Milambo. Hakaanzisha urafiki na Philip Brayon, mfanya biyashara kutoka u Suiz. Lakini pia, hakakarebisha wa misionari Johnny Morton, wakanisa la Missionary Society, na Ebenezer Southon, wa The London Missionary Society, katika himaya yake wakajenga makanisa. Kitendo hiki kilimuuthi mjimba waki Milambo mte mikapela, haka amwa kumuua kwa sumu. Halimuwa jumane, yata rembili disemba, mwakelifunji mianane, themanane. Sumu hiyo, itiwa kunye chakula na mama yake mkubwa aleitua subi. Tatizo la Afrika, tunatumia sumu kuwa uwa watu nye tijia badala kutumia sumu kuwa angamiza wa shenzi. Mtemi Kapella halimuhai Milambo. Vinginevi Milambo, halikuwa na maliza, maana alishanza kuchimba handaki chini kwa chini. Iri kuibukia chumbani kwa Mtemi Kapella. ウケフィカウリアンクルーバラバラヤセイタ。パナカラバティパレ、パ e バビアンダキイロ。ママヤキミランボ、アリジ k ワ l チョン m ウ u テ、i a マンビアマ a a k チョ o ファニ a イヴェタムレテ a シダ。ミランボ、ハ m スキリザマウシアヤママ、ア a ポテザマイシャ。ワ k オ t マ n i a ズニ h ングワピリハワクタニア。ワヘシ k ウザ c ワコウチレウェクファ。 Wadarau uwekufa ni moja ya makala ni miandika kuahusia watoto wajinga. Somenyi vitabu vyao ni simbaga zee, vina mengine kujifunza, halafu vinauzo abe yamboga kabisa. Etihelftano tu, anakurushia kwa WhatsApp. Ada kupamelekezo mshoni, acha endelei na uondo. Milambo aliletewa ugali wonyesum, akautandi kokuamtandika, baada kuufya katu kwa likai tika. ウミシオナリウオヨクエポウカンディカミランボウアファコウカンサヤコウミランボウトウカムズィカヒヴィオウカブリラケリポキトングジチェイコノングウハタキチェイチョカリアキポウハディレオ a ハラフウミランボ w アリコミヨングニモアフリカワチェイオウカティホウウ k ウ t u m i a スタ o ビカコウキュミアチョウウウウウ i ンギウウウウウウィスアイディアウィチェアカニナコウ n タワザ o ニ o ゴ a カマニ y a n ニ Jio maana lirezungu likasema sisi ni nyani. Lakini pia hata ule mti uliokua unatumiwa kulenga shabaa katika kijiji chasongambele. Kata ya uyowa, bado upo, hadi alama za matundu ya risase zipo, mkua watabora unamengi. Ukifika parokia ya kanisa katoliki uliankulu, ujue umifika ilipokuwa ikulu ya milambo. Ikulu hiyo ilizungu kwa na handaki lilochimbo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Wakati lina chimbwa na waruga ruga walilifanya majaribio ya kuwasukumia watu kuona kama watakufa. Walipokufa, iliwaha kikishia kuwa handa kilo liko tayari kwa ulinzi. Zamani, walifanya majaribio kwa kuondoka na uwayi wa watu. Ninyakati ambazo utuwa binadamu haukua na thamani. Milambo aliacha urithi wa binti yaki kibete aliezaliwa kima ajabu. Kibete aliezaliwa akiwa na titi moja. Kibetnae arikabidiki ticho utemi, kwasomoni kazuikamiliamo ambayo yupo hadileo. Julai mwalimu fumbili naishirini aligonga miaka sabina tano. Alizaliwa tarayeku mnanane Julai mwalimu fumbili miya tisa rubana tano. Solomon nae kabla kuzaliwa alionge akiwatumboni kumama yake, na hakunyonya mazivo yamama yake ndoa maana wakampao utemi. Ili, kupewa utemi katika uko huo, lazima uzaliwe kimi ujiza. Siku hizi ni kazi kujua mtoto alizaliwe kima ajabu, maana unazalishwa Nese mifura. Nese yuko zamu, wajawazito kibao. Kila moja nalia na uchungu, akita, Nese, Nese nakufa. Buana we, ni malizie tuko kusema. Tabora ilikuwa na vichu wa siku hizi imikuwa baridi. Nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese Halikuwepo Kristofa Kasanga tumbo wakijiji chaipole tabora Balozi wa kwanza wa tanganyika nchini wingereza Haliwayu kuendesha mgomu wa wafanya kazi Shirika la ledi kwa siku tisini hadi wazungu wa kachuchuma Hili koni mwakilfanyi mea tisa stini Shuguli zote za shirika kwanze ya treni Mabasi na medi zilisimama Serikali ya mkoloni ikatima dayote ya wa wafanya kazi Sasa tulivopata uhuru Nyerere yakamtu pauingereza, maana alijua hii ni habari nyingine. Jamaa alikuwa ubalozi ana umri wa miaka shirini sita. Hatayevyo Jamaa liyachakazi na kurudi nyumbani kuambue mbwe na kuanzisha chama chasiasa kilitwa PDP iani tanganyika Democratic Party, kikamletea Shida. Ni bade akutangaza kuamba amepewa pesa nauingereza kumpindwa nyerere. Sasa bwa Lile na lilesekeseke la wasi la mwalfoli miya tisa sainane ili pita kama taka mata mbayo ili mkuumba na kasa ngatumbo alikamatiwake Kenya baada kutoka Somalia kutafuta hifadi akishitakiwa kuakesiwa waini akahukumiwa kunyonga lakini yakasevu akalakifungo ocha miaka shirini saba mitatundani na shirini nenge. Halitupua gereza la uyuwi wakati huo bado jipi ya kabisa. Halikuwa ndo mfungwa number one. Halivomalisa mitatu yake pale uyuwi. Halirudi kijijini kuwa oipole kutumikia kifungu chanje. Marufuku kukutana na watu wala kuenda nji ya kijiji bila ruhusa ya polisi. Hakuwa na marafiki pale kijijini. Haliongea na wanakijiji wakati wa misibatu. Rafiki ya kemkubwa ilikuwa rediyo. Halitembea nayo kila sehemwa kesikiliza tarifa na muziki. Halika nyumbani hadia kadoda. Anasema siku moja halikuwa zake shambani halisikia nyerere na tangaza kupitia radio. Kwa Tanzania tunaingia kunyumfumu avyama vingi. Halirudi nyumbani faster. Hakapaki vitu vyake huyoda. Huko halikutena na mshikaji wake chifu fundikila. Na kuanzisha chama cha kwanza cha siyasa. Kilitua UMD. Yani union, for multi-party d e o ye ye o ara, be, m o c r a t s fundikira nae, ali kulakifungo c h a n j e yeye, ali kimbiria kenya. watotoake, nda wali rudinyumbani kusalimia. kunasiku bintizake, machotara. wali tua unyanyembe. mjiukazizima, nanyanyembe, jazz. wakatoka nangoma, muruwa, k w a s i f i a v i m w a n a h a o inaitua, rangia, chungwa. bado hingoma, ina kimbiza, hadileo, isikilize. Kasangatumbo, balozi wetu wa kwanza nchini wengereza, haka jakufa maskini na kuzikwa kenyeji kwenye kaburi la udongo. Jamali kufa na ujasiri wake, halafu ujasiri wa Kasangatumbo ulianzia shuleni. Halisomba tabora boys na edwini mtei. Shuleni halikata kuitua Christopher Samuelitumbo na kujita Kasangatumbo jina la kiafrika. Kidogwa timliwe shule. Lakini alifanikiyo kumalizi na kuchaguliwa kuenda makerele yUganda, lakini chini. Raili, na kapi gachini. Akaajiriwa Shirley Clareri na kuchaguliwa kuwakati bumbu wa chama chaofanya kazi cha railways, akiwa na umri wa miaka shirinanne. Doko pitia chohicho alipoaanzisha ulimgomo uliwalegeza wanomewa kizungu. Siyui hatakama, vijana wa secondary mialambu baadhi ni majasiri kama enzi zaki na dani simpagaze. au na wawo wamekua baridi. Vijana, wanaukwenda kusuma pale huwa na ujasiru ajabu na misimamu ambayo. Hata kama haiko sawa wawo hulazimisha ifuatwe. Ki ni nguvu ya jina la mte mimilambo. Jamanie, msione tunadika sana historya hizi. Wenzinu tuko kunyahatua ya muisho kabise za kuatajiri. Kilicho baki ni pesa tu. Kwa hiyo, nunuwa vitabu vya denisi mpagaze vine kwa shilinge elfuishirini tu, yaani elfuutano tukwa kila kimoja, au dola tato za kimarekani. Tukamilishe lengo la kutegirikia, au hupendiblo. Basi, utavipata kwa soft copy au pdf au nakala laini. Vitabu vinyewe ni maisha ni kutafuta siku taftana. Ukumbozo wa fikra za muafrika, wa somihuru gerezani, na ukumbozo wa fikra. リパコンペサーシフューリサバタノタトゥシタシタタノネナネネハロペサーシフューリサバ i ノタトゥシタシフューリモジャンビリモジャタノテ a ゴペサーシフューリサバモジャンビリシタネナネタトゥナネサバエアテリマネニシフューリサバナネタノモジャナネモジャモジャサビニジナニデニスンパガゼ Tofu na hapa umeliwa kichomu nangu. Laki ni pia jiunge kwenye gruple tu la WhatsApp la simulize zake viti na kijasusi. Una ripi elfta na tuko muwezimzima simulize zetu zina ruka kilasi kuiani. Ripi kwenye pesa anza na alama kujumlisha. Bili tano tano, saba tano saba, nane nane sita tatu sabini. サバーサーのように、マジナーのように、エンターテインメント・メディア・コンパニー・リミティ。 マンダーギ m デニスンパガゼミミネトワナニエスエディガー。